Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Inna Wassalatu wassalamu ala wabarakatuh. Wa ala alihi Wa ashabihi Wa alhamdulillah. <coughs> wa ala Hawla wa la quwata illa billah Amma ba'du Alhamdulillah Bapak Ibu jam sekalian rahimani wa rahimakumullah InsyaAllah kita Melanjutkan kembali Pembahasan Yang kita ambil dari kitab fikih asma Allah al-husna kita insyaallah masuk pada nama Allah al-halim Syekh Rhasad beliau mengatakan wa wa ismun taqarrara wuruduhi fi al-Qur'an al-Karim fi iddatim mawaadhi' Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Halim terdapat di dalam beberapa ayat Al-Qur'an yang diulang oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Qur'an di berbagai tempat Di antara ayat-ayat yang di situ ada nama Allah Al-Halim Seperti dalam surat Fatir Ayat 41 Allah SWT berfirman Innallaha yumsikus samawati wal arda antasulah Sesungguhnya Allah SWT yang menahan langit dan bumi Untuk tidak runtuh Sehingga langit tetap Sebagai atap Yang megah, gagah Dan tidak rapuh lalu runtuh Demikan pula bumi Dia tetap tenang tidak bergeser Berkuncang Sehingga Hancur Semuanya yang mengendalikan Yang memegang Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Walain zalata In amsakahuma min ahadin Mimbakdi Sananya langit dan bumi itu runtuh tidak akan ada seorang pun setelah Allah yang sanggup untuk menahan langit dan bumi. Enggak ada yang sanggup untuk mempertahankan keutuhan langit dan bumi. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala haliman kana haliman Allah itu adalah halim zat yang maha penyantun zat yang tidak tergesa-gesa menimpakan azab hukuman kepada para pelaku maksiat Orang kafir Orang munafik Atau para pelaku maksiat Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala Yang tetap terus mengirim Nikmat-nikmatnya bersama mereka bermaksiat Dan Allah subhanahu wa ta'ala Sangat bersabar Diperlakukan para makhluknya Dengan berbagai macam kemaksiatan Ini semuanya makna Halim Ghafuran Allah yang maaf Pengampun Sekalian Allah setiap menutup ayat Selalu berkaitan dengan Itu apa yang menjadi Pembicaraan dalam ayat itu Seandainya Allah itu tidak halim Dan tidak ghafuran Maka maksiat-maksiat hamba itu Telah menjadikan bumi akan berguncang Bergetar Ambiar Langit akan runtuh Karena kemaksiatan Makhluk Tapi Allah haliman Ghafuran Sehingga Bersama dengan banyaknya maksiat Yang dilakukan oleh para hamba Allah tetap tahan langit untuk tidak runtuh Allah tetap tahan bumi untuk tidak Ini membinasakan manusia Kecuali sebagai pelajaran di sebagian tempat Agar manusia mengambil pelajaran Walam annallaha ya'lamu ma'fi ang fusikum fadhruhu. Katawilah, katawilah dengan sepenuh keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu mengetahui ma'fi ang fusikum segala perkara yang ada di, di dalam diri anda, diri kalian. Sekali ya Kalau kita dengan orang lain Sesama makhluk Kita bisa menyembunyikan apa yang ada dalam hati kita Karena orang tahunya hanya zahir Yang kita nampakkan Ekspresi zahir yang kita nampakkan Ucapan yang sudah kita ucapkan Perbuatan yang telah kita lakukan tapi yang tersimpan di dalam hatinya orang kita enggak tahu. Fadharuhu adapun Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Maka hati-hatilah. Tapi sekalipun manusia tidak tahu apa yang ada dalam hati kita, Mas kalian sekarang ini Nanti Allah akan mengadakan hari Allah akan membongkar semua rahasia hati. Sehingga tidak ada lagi yang mereka bisa menyembunyikan apa yang ada dalam dadanya. Yaumatu balasarair. Hari di mana Allah akan membongkar semua rahasia-rahasia rahasia hati. Maka seorang mukmin yang benar-benar yakin Allah Swt telah melihat di dunia maupun di akhirat tahu persis tentang keadaan kita dan di hari akhirat kelak Allah akan membongkar isi hati kita. Maka seorang mukmin akan senantiasa berhias dan berusaha untuk menghiasi hatinya seindah-indahnya sehingga ketika nanti hari dibungkarnya semua rahasia yang akan nampak adalah kebaikan dan kebaikan seandainya dia pernah mengotori hatinya dengan berbagai macam kerusakan-kerusakan maksiat sehingga akan nampak jelek kotor, cacat Maka segera dihapus, dihapus dan segera digantikan dengan yang baik. Wa alamu anallah halimun. Kata sungguhnya Allah itu dat yang ma pengampun terhadap segala dosa maksiat para hamba. Kalau mereka mau minta ampun kepada Allah, akan Allah ampunkan. Berapapun jumlah dosa yang mereka bawa, ya ibnu Adam, lau palagat zonubuka ananas sama, wa ibnu Adam, sebenarnya dosa anda itu sampai menyentuh langit, semastak fartani lau Lalu anda meminta ampun kepadaku pasti akan aku ampunkan Halimun Allah itu zat yang Maha Halim penyantun Allah tidak tergesa-gesa menimpakan hukuman kepada pelaku dosa Allah tunda bersama dengan itu bersama dengan mereka terus bermaksiat Allah masih kirimkan nikmat-nikmat ini adalah diantara Halim yang ada pada Allah Taala. Wallahu ya Lamu maafiy kulubikum wakannallahu aliman Halima. Sekarang kita lihat apa itu makna al Halim. <coughs> Waa maknau. Adapun makna al Halim. A eh, Alladzi la 'ala ibadi bi'uqubatihim 'ala dhunubihim wa ma'asihim Al-Halim adalah Allah yang tidak menyegerakan untuk menimpakan hukuman kepada para hambanya disebabkan karena dosa-dosa dan maksiat mereka Yara ibadahu wa hum yagfuruna bihi wa ya'sun. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengetahui Allah tidak segera menimpakan hukuman itu bukan karena tidak tahu. Tapi karena tapi justru Allah betul-betul tahu. Bersama maksiat mereka Allah mengetahui bahwa mereka itu yakfuruna bi mengingkari Allah, mereka itu kufur. Dan wa yasunahu dan mereka itu bermaksiat kepada Allah, Allah tahu. Wa huwa yahlimu alaihim. Fayu'akhiru yuakhiru wa yang yadhiru. Wajul acil, walajul acil. Tapi Allah Swt bersikap halim terhadap orang-orang yang mereka kufur, bermasyad, berbuat nifak. Fayuakhiruhum. Allah mengakhirkan, Allah menunda untuk menimpakan hukuman. Boleh jadi hamba ini nanti setelah bermaksiat dia beristighfar dia bertaubat dia minta ampun kepada Allah taala Allah berikan waktu Allah kasih tunda Allah berikan Allah berikan waktu Allah tunda dan Allah Subhanahu wa taala وينظر Allah tunggu Allah tunggu, bok-bok hamba ini tergerak untuk dia bertobat kepada Allah Taala. Wajul acil, walaikul acil, Allah mengakhirkan dan Allah tidak menyegerakan. Ini mengakhirkan untuk memberikan hukuman. Allah tidak menyegerakan manusia untuk ditimpa hukuman. Wajul wali an-ni'am alaihim ma'amasihim ma wa qasra qasrati dzunubihim wa salatihim dan bersama itu bersama dengan maksiat yang mereka lakukan bersama dengan banyaknya dosa yang mereka lakukan banyaknya ketergelinciran mereka dari petunjuk Allah taala Allah yuwali an'am terus memberikan nikmat Sehingga manusia masih, masih merasakan nikmat Allah, masih bisa bernafas, lidahnya enggak langsung kaku kayak besi, lambinya enggak langsung kemudian yaitu kaku enggak bisa digerakkan, masih bisa matanya melihat, telinganya mendengar, tangannya bergerak, badannya diberikan sehat, dia masih mendapatkan terus suple sapir reski. Terkadang bahkan Allah limpahkan pada mereka Allah Subhanahu Wa Taala Fayahlim Al Mawqabatil Asin Bi Isyanihim Allah bersikap halim dalam menghadapi kemaksiatannya para pelaku maksiat tidak langsung dihajar habis Wa Yum Hilhum Kaya dan Allah biarkan mereka mbok-mbok mereka itu, ya ini bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walau ajiluhum bil ukubah dan Allah tidak menyegerakan menimpakan uqubah hukuman bagi mereka. Kayunibu wajjion. Mbok -mbok mereka itu mau Kembali kepada Allah Ta'ala Bertobat dan kembali Dan mendekat dan memperbaiki Ini diantara Ini adalah makna halimnya Allah Ta'ala Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat penyabar Bersama dengan berbagai macam caci cacimakian, umpatan, kedurakaan, kemaksiatan, kurang ajarnya hamba Allah sangat sabar Bahkan Allah tetap berbuat baik kepada mereka dengan nikmat-nikmatnya Dan bahkan Allah menunda apa yang Allah hukumkan pada mereka dengan harapan mereka bertobat kepada Allah Ta'ala Ini adalah sifat halim dan karakter halim ini sekalian, hilem Itu kalau dimiliki oleh hamba pun sangat disukai oleh Allah Ta'ala Tentu kalau makhluk itu bersikap hilem dan dikatakan halim Tentu kadarnya berbeda dengan Allah Ta'ala makhluk halimnya dengan segala kelemahannya, Allah halimnya dengan segala kesempurnaannya. Nabiullah Ibrahim dikatakan Allah la halimun, benar-benar halim. Penyantun, penyabar. Nabiullah Ibrahim sangat lembut, sangat baik. Nabiullah Ibrahim Maskal ayat yang kita kenal tegas sangat keras dengan syirik dan kufur ayat yang boleh jadi sampai kiamat sampai mati tentang Nabi Lai Ibrahim gak pernah enggak mungkin pernah dibacakan orang-orang yang keyakinannya kayak orang liberal ayat yang mana kira-kira itu Katakanlah kum, aswatun hasanatun fi Ibrahim waladina ma'anghu, ifkalulik kaumihim. Sungguh ada contoh yang terbaik bagi kalian pada sosok Nabi Ibrahim dan para nabi yang bersamanya, saat mereka ini bersikap kepada kaumnya. Inna bura'a'um minkum wama mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wabada bainana wabainakumul adawaatu wal baghdauw hatta tu'minu bil iwahah kami berlepas diri dan benci dan memusuhi kalian dan semua yang kalian sembah selain Allah kami ingkari perkara kalian telah jelas gamblang cekta wila-wila permusuhan kami dan kebencian kami kepada kalian Sam, sepanjang waktu tanpa batas batasnya sampai kalian beriman kepada Allah saja ayat ini yakin tidak pernah mungkin jadi bahan ceramah orang-orang yang semisal liberal Yang tidak bisa mengingkari kekafiran Yang tidak bisa mengingkari kesyirikan Yang menganggap semua agama sama Yang menganggap orang yang berpegang teguh dengan Islam eksklusif Ayat ini mungkin sampai kiamat selama dia hidup, kalau dia tidak bertaubat dengan pemikirannya, oh, enggak akan pernah dibacakan kepada manusia. Mas sekalian, Nabi Ibrahim yang terkenal tegas dalam memegang teguh prinsip yang sangat kuat untuk urusan akidah tidak bisa bergeser seujung rambut pun. Nabi Ibrahim sangat lembut Sangat lembut Ketika Datang tamu Ibrahim adalah Contoh teladan Dalam Melayani tamu Ketika tamu datang Tanpa ribut-ribut Ibaratnya silent Tahu-tahu keluar daging Sapi dan dipilihkan yang terbaik bukan koyornya sehingga jadi sate sandal dan tidak rame-rame leh leh le, tukang di gorengan orang tamu tamunya jadi aduh ngerepoti tapi Nabila Ibrahim betul-betul bagaimana menjadi tuan rumah yang baik dalam orang tamu Ketika malaikat menyampaikan di antara tujuannya adalah untuk menghukum kaum Nabilah Lut, kaum Sodom. Ibrahim mendebat malaikat ini karena di sana ada Nabilah Lut. Intinya betul-betul sangat penyayang, sangat halim, sangat memaaf kalau bisa ditunda azabnya dan seterusnya. Ini adalah Nabi Allah Ibrahim. Bersama dengan kencangnya akidah yang dimiliki, beliau lembut, beliau santun, beliau halim, beliau sangat yakni perhatian dengan orang dan seterusnya. Nabi pernah memuji seorang sahabat ketika sahabat ini datang yang lainnya ke susuh gruzuk untuk segera bertemu nabi sahabat ini dia turun kendaraan kendaraan ibaratnya ya dipapakkan dulu diparkir dulu yang benar kemudian setelah parkir yang benar menata Menata diri benar-benar Mungkin rambutnya mungkin bajunya Mungkin apanya dibenahi Sudah begitu Sudah siap Baru kemudian dengan tenang Mendatangi Rasulullah SAW Kata Nabi Inna fika khaslatain Yuhibbuhum Allah Ada dua sifat Yang ada pada diri anda itu Yang Allah mencintainya Ya Allah menyukainya. Apa itu al-hilm wal ana Al-hilm penyantun, penyabar, penyantun tidak gerusa-gusu, dia ya ini hilm. Wal ana dan hati-hati, tenang, tenang. Tidak serondol-serondol, tidak gerusa-gusu, tidak ini sehingga penuh dengan itu ketenangan perhatian al-Ana. Inilah sifat yang dicintai oleh Allah Swt sehingga kalau kita pun ingin dicintai oleh Allah hendaknya bersifat dengan sifat al-Hilam. Bersekaliat dan sifat Hilam ini terkadang merupakan karakter yang diberikan oleh Allah Swt tapi terkadang karakter yang memang harus dilatih apa kata Nabi kita yang mulia s.a.w uh, ilmu, ilmu itu didapatkan dengan cara belajar ilmu itu dikumpulkan karena dia belajar sedikit demi sedikit sehingga ilmunya menjadi banyak bedanya ilmu dan harta di antaranya beskalian kalau orang kaya itu bisa mendadak mendadak kaya bisa tapi kalau alim pinter pandai berilmu niku mutet saget didadak sesuk ngerti itu pinter enggak bisa Mesti berproses enggak ada ceritanya ulama kaum muslimin yang pintarnya itu mendadak kemarin masih blooning saiki dadi ulama enggak ada ceritanya enggak ada ceritanya orang yang mereka bilang ilmu laduni, ilmunya tiban dapat kerocokan di jalan, ini hanya dimiliki orang, orang sufi yang malas belajar dan memang tidak bersikap yang baik kepada Quran dan Sunnah dan ilmu bahkan melarang murid-muridnya itu untuk belajar hadis. ilmu dicari dengan cara berkelana di jalan-jalan, sehingga nanti matangnya ilmu itu di jalan-jalan dapat kecipa ilmu Ini adalah Taraqah Sufiah Yang tidak pernah dikenal oleh Nabi Dan para sahabat Kalau Nabi mengajarkan Innamal ilmu bita'allum Ilmu itu dicari dengan cara belajar Ibnu Abbas Yang sepupunya Rasulullah SAW Itu anak mamanya Nabi itu pun untuk menjadi orang yang digelar sampai digelari Bahrul Ulum Lautan ilmu Ibnu Abbas mencari ilmu dengan sangat giat Sampai diantaranya direwangi Ketika harus menunggu guru yang akan keluar rumah Dia sampai tertidur di depan pintu Sampai debu-debu pun kemudian menghinggapi kepalanya Ibnu Abbas Ilmu dicari, didapat dengan cara dicari Wain wain nama helmu bital lum dan helm itu didapatkan dengan cara belajar sedikit demi sedikit untuk menjadi orang yang helm. Seorang mukmin, bos kalian, jangan pernah dia bilang, ya watakku ya kengen nihi, rasawah, enggak bisa. Iman akan merubah perwatakan seorang Kalau dia mau belajar Kalau dia mau belajar Tidak ada yang bisa, tidak bisa dirubah Walaupun sudah sampai pada tingkat kecanduan sekalipun Iman akan bisa merubah Para sahabat kecanduan homer itu sudah betul-betul mendarah mendaging tapi dengan imannya iman akan merubah kebiasaan para sahabat begitu tahu haram ia ditinggalkan artinya bisa dirubah dan iman itu yang akan merubah yang penting memang dia mau atau enggak untuk merubah karakter dirinya Kemudian, beliau jelaskan satu persatu di antara contoh ilmnya Allah Ta'ala. Wahilmuhu <tuh> subhanahu wa ta'ala. Amman kafarobihi wa asahu. An ilmin wa kuwatin wa kudratin la an ajisin. Beliau katakan. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala itu bersifat ilm. Hilmnya Allah kepada orang kafir, ahli maksiat yang durhaka kepada Allah Itu bukan karena Allah itu lemah Gak bisa membalas Bukan karena Allah tidak tahu Sehingga tidak menimpakan hukuman segera Tapi hilmnya Allah itu Bahkan berdasarkan Allah tahu persis bagaimana hamba kafir Bagaimana hamba munafik Bagaimana hamba bermaksiat Allah tahu persis Dan Allah sangat mampu untuk membinasakan mereka seketika Bukan karena lemah Kalau kita ini menunda hukuman Karena gak tahu Gak tahu Oh ngerti yo, mungkin. ngerti yo Ngerti yo Sebab orang ngerti Karena tidak ngerti maka akhirnya Dia selamat Ketika ngerti baru ketangkap ditangkap. Karena tidak ngerti lancar-lancar aja. Itu karena manusia tidak tahu Atau juga Jadi mengerti Ini lemah Kalau suka kelas kakap sehingga karena lemah akhirnya dia tidak bisa mempermasalahkan lemah Allah enggak Allah tahu persis Allah mampu membalas tidak ada penghalang bagi Allah tapi Allah menunda Allah menunda dan Allah tetap memberikan kebaikan Awalam yasirufil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan apakah mereka tidak berjalan di muka bumi lalu memperhatikan bagaimana akibat orang-orang yang dulu mereka mendustakan Allah memusuhi agama Allah kanu ashadda minhum quwwatan wa kanu ashadda minhum quwwatan orang-orang yang dulu-dulu yang mereka mendurhakai Allah Subhanahu taala lalu Allah hancurkan mereka sebagaimana kehancuran kaum Nuh Allah datangkan banjir yang meluduskan mereka Allah hancurkan kaum ad, kaum samud Dengan angin yang Allah kirim Delapan hari tujuh malam Allah datangkan gempa Kaum yang Allah hancurkan sebelum mereka itu Dulu itu Lebih hebat, lebih kuat, lebih canggih Itu Mereka tinggal cerita sekarang tinggal cerita dan bagaimana mereka hancur binasa dihancurkan Allah Ta'ala ini adalah warning terhadap orang-orang yang mereka durhaka kepada Allah Ta'ala dan merasa hebat merasa kuat sehingga dia angkuh dan sombong dan nyatanya juga uh, masih selamat-selamat saja kurang ajar juga masih aman-aman saja perwatakan orang kafir dari zaman dulu sampai sekarang sekali yang sama sama orang zaman dulu orang kafir mbok yo nek temenan kamu itu nabi tenan dan saya memusuhi kamu mbok yo langsung diturunkan azab menimpa kami itu tantangan-tantangan kayak gitu orang kafir kepada para pembawa kebenaran itu sudah sejak zaman dulu kala Allah katakan, enggak usah gikimongso. Nanti kalau sudah waktunya adab itu, kamu enggak bisa lari kemana-mana. Walau sekarang juga seperti itu, angkoh sambong merasa hebat diingatkan unyatane oh, nyatane sana yo maksiat macam-macam yo aman-aman saja sehingga sangat dungu super dungu enggak pernah bisa mengambil pelajaran orang yang terdahulu wama kana allahu liujisahu min syai'in fis samawati wala fil ardi tidak ada sesuatu yang bisa melemahkan Allah, menghalangi Allah baik yang di langit atau di bumi. Kalau Allah itu ingin menimpakan pasti mereka tidak akan kuasa menahannya. Innahu kana aliman qadira. Allah itu zat yang ma mengetahui, zat yang ma mampu. Allah tahu persis, Allah mampu, tapi kalau Allah itu belum menimpakan azab, itu bukan karena Allah tidak tahu. Allah tahu, Allah mampu, tapi itu karena hilmnya Allah Taala. Wa qad akhbara subhanahu an hilmihi bi ahli al ma'asi wal dhunub wa an wa'id dhulmi bi annahu law kana yu'akhiduhum bi dhunubihim Awalan di awal lama abqah ala zahir al min daabat Allah menghabarkan tentang helemnya Allah Taala kepada ahli, ahli maksiat pelaku dosa dan berbagai macam kezaliman seandainya Allah azab mereka dengan dosa-dosa mereka sejak awal Begitu dosa disikat oleh Allah Ta'ala. Oh tidak akan tersisa makhluk di muka bumi. Saking banyaknya pelaku dosa. Dan saking seringnya mereka melakukan dosa. Begitu dosa langsung bumi yang ambles. Begitu dosa langsung sambil meledak, Begitu dosa langsung kemudian. Yaitu dia dimakan angin. Dicebleskan ke tembok. Oh habis. Gak tersisa di muka bumi ini makhluk wala yuakhiru wala yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma min dabah walakin yuakhiruhum ila ajalin musamma ajaluhum la sa'atan wala yastaqdimun seandainya Allah itu mengazab manusia karena dosa-dosa mereka tidak akan tersisa di muka bumi itu makhluk yang melata, Tapi Allah menunda sampai waktu tertentu yang kalau sudah datang waktunya itu tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Ketetapan Allah akan terjadi. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ rahmah, لَوْ يُعَخِذُهُمْ بِمَا قَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابِ Balaum mau lam ya min dunia mau ila. ma pengampun lagi betul betul penyayang. Allah mengampun dosa para hambanya dan sayang sayang kepada para hambanya. Seandainya Allah mengadzab setiap perbuatan yang mereka lakukan pasti akan disegerakan Allah mampu. Allah mampu menyegerakan menyiksa mereka dengan uh, serta-merta. Tapi Allah itu punya perhitungan sendiri, waktu yang Allah telah tentukan yang kalau mereka itu Allah timpakan azab lan yajitu min dunihi ma'abila, enggak ada lagi tempat berlindung bagi mereka. Mau ke tempat siapa Mau kemana Siapa akan dia mintai Tolong gak ada yang bisa Menahan Fama ma yaqulu minhum min syirkin bihi Subhana. Wawuku fi masakhitihi Wajtihadi fi muhalafati Wa muharabati dini Wa muadatila awliya'i Yahlimu alihim wa yasuku ilaihim anwa at-tayibat wa yarsukuhum wa yu'afihim bersama dengan syiriknya manusia bersama dengan terjatuhnya manusia dalam berbagai macam hal yang dimurkai Allah dan bersama dengan kesungguhan mereka dalam menyelisi agama Allah dan bersama dengan peperangan mereka yang terang-terangan terhadap agama Allah permesuan mereka kepada wali-wali Allah mana ulamaknya? tak pantainya semuanya oh mashaAllah mana ulamak kaum muslimin? tak bunuhnya semuanya oh sesumbar bersama dengan semua kurang ajarnya makhluk ini Allah tetap mengirim terus anwa'at taibat Berbagai macam kebaikan-kebaikan yang Allah berikan pada mereka, waktunya diulur dilunggarkan mereka tetap bisa makan, tetap bisa minum, tetap sehat. Allah berikan rezeki kesehatan. Sebagaimana Allah sebutkan dalam sebuah hadis Qosi: Yastamani ibnu Adam wa yang bagi law ayastamani. Wajudzibuni wa mayambarilahu. Amma syatmu faqauluh inna li Wa amma takdibu faqauluh. Laisa yuaiduni kama badani. Hamba mencaci magiku. Padahal tidak layak. Hamba mencaci magi aku. Karena tidak ada yang layak dicela pada diri Allah Taala. Hamba mendustakanku padahal enggak layak. Hamba mendustakanku karena bukti-bukti kebenaran enggak bisa didustakan. Adapun caci makian hamba itu, katanya saya punya anak. Nasrani mengatakan Isa oh ini Isa binullah. Yahudi mengatakan oh Isa binullah. Oh Orang musyrik mengatakan malaikat banatullah anak perempuan Allah. Ini semuanya bentuk caci makian kepada Allah Allah tidak butuh kepada apa dan siapa. Pasti kalian kita ini beranak pinak karena kita ini butuh. Anak butuh kepada orang tua, orang tua nanti butuh pada anak. Karena dia tahu dia akan datang satu waktu dia lemah, enggak bisa apa-apa, maka dia berharap anaknya yang akan mengurus dia. Sehingga itu karena kebutuhan manusia, tapi Allah Subhanahu taala tidak butuh kepada apa dan siapapun. Laisa hadun Aul <tuh>, atau awalaisa syaitun asbaru ala ada sami anhu minallah innaum layadouna lahu waladan wa innau layu afihim wa yarshukum tidak ada seorang pun yang lebih penyabar dibandingkan Allah dalam menghadapi gangguan-gangguan makhluk ketika mereka memperdengarkan berbagai macam gangguan kepada Allah Taala. Mereka mengatakan Allah punya anak Mereka menuduh Allah punya anak Bersama itu Allah memberikan Rezeki kesehatan kepada mereka Al-Imam bin Al-Qayyim Sekalian mengatakan Wa huwa Ma'ahada syatmu lahu wa takhzibu Yarsuku syatim al-muqazib Wa yu'afihi ويدفع عنه ويدخله الى جنتي ويقبل توبته اذا تاب اليه ويبطل سيء بسيئات حسنات ويلطف بي في جميع احوالي ويؤهل لارسال رسلي ويامرهم باي باي لينوا له القول ويرفقوا بي كتب ابن القيم Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan caci makian dan pendustaan mereka kepada Allah, Allah tetap memberikan rezeki kepada para pencaci dan pendusta tadi. Allah memberikan mereka sehat, luang, hidup sejahtera. Allah menolak dari mereka bahaya-bahaya. Tidak begitu mereka mencaci maki Allah. Tidak begitu mereka uh, mendustakan Allah. Lalu kalau jungking menyengat, ular kemudian nyokot, boyong ngeplok. enggak Dibiarkan mereka dapat kiriman kebaikan, sehat, selamat, tertolak dari marah bahaya. Bahkan Allah mengajak mereka kalau mau ke surganya. Kalau mereka bertobat, pasti tobatnya akan diterima oleh Allah Ta'ala bekas apapun dia bekas apapun dia walaupun dia dulu mencaci mencacimaki Allah berkeyakinan tentang Allah dengan keyakinan sebatil-batilnya Allah SWT disamakan dengan anjing-anjing tidaklah anjing-anjing dan babi-babi kecuali ya Allah itu sendiri Allah SWT dikatakan dengan berbagai macam ungkapan-ungkapan Apapun yang mereka lakukan dari dosa, maksiat, keyakinan yang keliru Kalau mereka bertobat Tobatnya pasti diterima oleh Allah Ta'ala Dan Allah selalu mereka bertobat Allah SWT bahkan ketika mereka bertobat Setiap keburukan yang dulu dia lakukan Akan Allah ganti dengan kebaikan Bukan sekedar dihapuskan keburukannya Tapi setiap keburukan yang ditaubati Allah ganti dengan kebaikan dan Allah bersikap lembut kepada mereka, Allah kirimkan kepada mereka para Rasul untuk membimbing mereka, memerintahkan mereka untuk bersikap lembut, lunak. Orangnya super kurang ajar, tapi ketika Allah mengutus Rasul untuk mendatanginya, Allah perintahkan Rasul bersikap lembut. Mana ada raja yang lebih kurang ajar seperti Fir'aun Yang mengaku ana rabbukumul a'lah Tapi Allah perintahkan Musa dan Harun Untuk mendatangi Fir'aun Dengan sikap yang lin Ucapan yang lembut Idhaba ila Fir'auna innahu tohah Faqula lahu qawlan layinan La'allahu yatadhakar au yahsyam Pergilah kalian berdua Wai Musa dan Harun kepada Fir'aun. Dia itu melampaui batas. Sangat dolim. Kurang ajar. Penjahat. Sangat perusak. Tapi Allah perintahkan kepada Musa dan Harun. Ucapkan kepadanya ucapan yang lembut. Mudah-mudahan dia mau ingat dan mau bisa takut. Ini adalah arahan Allah Ta'ala. Kalau kita ini urusannya itu Maremnya nafsu Semoga disambar Bledek Semoga dilaknat Pulau berturunan Yang kita ucapkan semuanya itu kancuran, kancuran, kancuran, kancuran Di antara Di antara ciri ahlu sunnah, Mendoakan kebaikan Bagi orang-orang yang mereka Tersesat Yang dolim Mendakwahkan, mengajak, menerangkan wahilmu dan sikap helmemnya dan juga sikap helmemnya Allah Taala sekalian. Ketika orang tadinya mencaci-maci Allah dengan keyakinan keyakinan kafir, Allah punya anak yang Allah ancam dia dengan azab yang pedih. Allah katakan: Afalayatubun ilallah wa istighfiruna. Apa mereka enggak pengen taubat dan minta ampun kepada Allah? Kalau mereka taubat dan minta ampun, wallahu a'lam. Allah pasti ampunkan mereka dan oleh itu sayang. Allah tidak balas dendam. Dan akhlak ini ada pada Nabi SAW. Suai dengan yaitu uh, jiwa makhluknya. Saat orang Quraish tadinya dulu Meludai Nabi Mencaci maki Nabi Dengan segala umpatan yang buruk Muda melakukan dengan cara-cara yang sangat Jelek Bahkan mengusir Bahkan membunuh Lalu Nabi datang sebagai penguasa Yang menaklukkan kota Mekah Mereka bayangannya Ini adalah Akan terbantai Habis semua Quraish tapi oleh Nabi justru hari itu diganti menjadi Yaumul Marhamah Hari yang penuh kasih sayang Idhabu wa antun tulaka silakan kalian pergi Kalian bebas tidak terkena sanksi apapun Penguasa Kalau dia ganti rezim dari sejarah yang ada, dia bisa menumbangkan penguasa sebelumnya. Maka Al-Ghozju itu tiap hari itu sibuk memenggal lehernya manusia, sehingga ribuan, ratusan, ribu kepala itu glinding-glinding dipenggal tiap hari Al-Ghozju sibuk memenggal kepala manusia. Nabi adalah halim, berakal halim sebagaimana Allah Subhanahu wa taala al-halim dan Allah suka dengan sifat al-hilm ashabul ukhdud habis membantai wali-wali Allah sang raja yang zalim ketika rakyatnya mereka beriman diabsens satu persatu dibuatkan parit ada api dinyalakan kembali kepada agama atau dia dibakar hidup-hidup Kalau dia kembali agama Selamat Enggak mau dibakar hidup-hidup Wali-wali Allah Kekasih-kekasih Allah Diperlakukan kayak gitu Kemudian setelah mereka itu Melakukan begitu Seandainya mereka bertobat Allah terima taubatnya. <tip> innal ladhina yatu innal ladhina fatalul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum adzabul jahanam walhum adzabul hariq qatal al-imam asal al-basri ungduru ila waljud qatalu awliya'ahu wa huwa yad'uhum taubati wal perhatikan wahai Allah bagaimana karumnya Allah dermawannya Allah mulai, mulianya Allah mereka membunuh wali-wali Allah Tapi setelah itu Allah mengajak mereka bertawabat Dan Allah akan mengampunkan mereka Ini hilangnya Allah Ta'ala Demikian juga ketika langit dan bumi Dari keruntuhannya Karena perbuatan maksiat manusia Allah tetap tahan itu Sehingga tetap utuh Maka kata al alama Al-Imam As-Syaddi Beliau mengatakan, Yuhbiru Taala an Kamali Qudrati, wa Tamami Rahmati, wa Hilmi, wa Maqfirati, wa An Taala Yumsiku Samaat wa Al an Ssawal, fa Inna Huma Lauzalat Ma Amsa Kahuma Ahadul Min Al Khaliq, Ajasat Qudratuhum wa Kuwahum Anhum, wa La Kina Taala Qadha Ayakuna Kama Wajada. ليصل للخلق القرار والنفع والإتبار وليعلموا من أذيم سلطانه وقوة قدرته ما بي تمتلئ قلوبهم لو إجلالا وتذيما ومحبة wa liya'lamu kamala hilmihi wa mafirati biihmali al-muthnibin wa dami muajjalati lil-asibin ma law amara samaa'a la gasabat-hum wa adina lil-ardi labtalat-hum walakin wasa'atkum maghfiratuhu wa wa qarmuhu innahu kana haliman ghafuron qala bihum qulom tentang kesempurnaan kemahkuasaan Allah. Kesempurnaan rahmatnya Allah. Luasnya, pemaafnya dan ampunan Allah. Kemudian Allah menahan langit dan bumi dari runtuh. Apabila keduanya runtuh. Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menahan keruntuhan langit dan bumi. Kekuatan manusia akan lemah. Akan tapi... Allah Subhanahu wa taala dalam keputusannya mereka tidak mendapatkan langit dan bumi runtuh agar makhluk tahu agar makhluk mendapatkan ketenangan tinggal di bumi mendapatkan kemanfaatan dia bisa mengambil pelajaran dan agar makhluk tahu tentang agungnya kekuasaan Allah dan agar makhluk manusia hatinya dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah, kecintaan kepada Allah, pemuliaan kepada Allah dan agar manusia tahu tentang sempurnanya hilmnya Allah dan pengampunnya Allah di mana Allah menunda, memberikan azab membiarkan para orang berdosa dengan tidak segera menimpakan azab pada ahli maksiat itu semuanya karena hilemnya Allah, waktu Allah memberikan pada mereka keluasan agar mereka itu bertobat kepada Allah, seandainya Allah perintahkan langit runtuh, akan menimpai mereka, seandainya Allah izinkan bumi itu, dia hancur akan menelan mereka semuanya, tapi Allah ampunan dan hilemnya dan mulianya maha luas sehingga Allah memberikan kebaikan kepada manusia sedemikian rupa demikian sekalian apa yang beli sampaikan dalam pembahasan Allah Al-Halim sehingga kita tahu makna Allah Al-Halim itu apa dan kemudian apa diantara contoh-contoh yaitu sifat hilamnya Allah yang Allah terangkan dalam ayat dan yang terangkan dalam hadis. Dan tentu buahnya adalah bagaimana kita semakin merindukan Allah, berharap kepada Allah, mencintai Allah SWT dan penuh dengan pengagungan, pemuliaan, dan tentu bagaimana kemudian kita bisa berhias dengan sifat yang dicintai Allah yaitu Al-Hilm, kelembutan. Tidak kerusak-kerusu tidak, um, eh, tidak emosional Dia bisa menundang ketika dia Betul-betul dibuat marah Dia bisa penyabar Dan seterusnya Semoga manfaat sekalian Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita Masuk Ramadan Penuh dengan kesiapan hati Kesiapan ilmu Sehingga kita bisa mendapatkan Ramadan Dengan penuh maksimal Mendapatkan untung, keuntungan sebesar-besarnya Sehingga betul, -betul Ramadan mudah-mudahan Adalah bulan keuntungan besar Buat kita dan bukan Bahkan merugikan buat kita Karena tidak memanfaatkan Sebaik-baiknya kesempatan terbaik Yang Allah berikan kepada kita semuanya Ibaratnya atlet Kita ini mesti harus pemanasan Kita akan berlomba Yaitu masuk Setar kemudian harus sudah Tinggal jalan Maka hendaknya beberapa waktu yang tinggal Detik-detik terakhir. Ini. Kita ini kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya baik fisik maupun mental kita masuk Ramadan dan tidak lupa berdoa kepada Allah Taala karena kita lemah dan kita hanya bisa mengharapkan apa yang Allah berikan kepada kita semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.